Cititor de proză. Stimați ascultători, cu noi la microfon în această seară este istoricul, dr. Lucian Zef Herscović. Bună seara, Lucian! Bună seara, el! Ce ne propui pentru această seară? Deoarece ce? La 24 septembrie a fost ziua de naștere unui bun prieten, Ion Predipcen, scriitor, care s-a aflat în Israel mai mult de 8 ani, venind ca lucrător străin, dar care, atât în perioada în care s-a aflat, pe lângă faptul că a muncit ca lucrător străin, a scris și a publicat un număr de cărți și apoi, după întoarcerea în România, a continuat să publice în domeniul uh, prezentării statului Israel, m-am gândit să vorbim puțin despre acest uh, om. Uh, Ion Predipcian s-a născut în anul 1946 în uh, Bucovina și uh, în județul Suceava și uh, a urmat uh, școala, după aceea a urmat facultatea de filologie la Universitatea din Suceava și timp de 25 de ani a fost uh, profesor la o școală. De profesor, uh, un timp a fost profesor de în general de limba română, un timp profesor de educație fizică. Oricum, uh, după uh, 1989, după 25 de ani de profesorat a decis să vină în Israel să lucreze în Israel a fost foarte atras de iudaism și a publicat un număr de cărți iar în perioada când s-a aflat în Israel a publicat un număr mare de articole în presa israeliană de limba română printre cărțile pe care le-a publicat pot să menții menționez uh, Israelul văzut de un român itinerarii turistice uh, într-o serie numită contribuții la istoria evreilor din România. De asemenea uh, o să uh, într o carte emigrant prin Europa în care povestește și despre un prieten al lui și despre el însuși. Uh, printre aceste cărți pe care le-a publicat, putem cita și altele, de exemplu, Israel, Israelul văzut de un român, precum și Rune, poezie, pe care a publicat-o în propria lui editură, aflată la, în satul Horodic de Jos, Precup și la Chișinău în anul 1993 și încă o carte apărută tot la Chișinău în 1994, Israel, veșnicia evreiască, istorie în care prezintă istoria poporului evreu într-o formă foarte, foarte obiectivă și prietenoasă. Domnul Ion Prelipcian este într-adevăr un prieten al poporului evreu. Lucian, spunem, domnul Prelipcean a avut uh, și colaborări cu scriitori israelieni de limbă română? Da, în mod categoric. Uh, printre altele, el a publicat un volum de poezii a lui șaul Carmel, Pași pe nisip, de asemenea o carte despre Comitetul Democratic Evreiesc a lui Slobolevovic Laiș, precum și uh, două cărți de Marius Mircu. De fapt, una este o carte de Marius Mircu despre Ana Pauker și a doua este o carte intitulată Marius Mircu văzut de, în care sunt publicate diferite scrisori și aprecieri în presă asupra regretatului Marius Mircu. Aici trebuie să adăugăm încă un lucru, faptul că uh, domnul Ion Prelipcean a colaborat mult la presa israeliană de limbă română în perioada în care s-a aflat în Israel, precum și faptul că o serie întreagă de uh, scriitori, publiciști și alte personalități israeliene, printre care Carol Isaac, Rabinul Ioel Tobias, poetul Andrei Fisov, Uh, scrit, regretata scriitoare Sara Con, regretatul șlobo David, uh, Martin uh, Marcus au uh, scris despre cărțile lui Ion Prelipcean Și bineînțeles toți au arătat aprecieri pozitive pentru acestui om care este un prieten al poporului evreu și al statului Israel. Uh, că... Ai idee de unde interesul domnului Ion Prelipcean pentru istoria poporului evreu și chiar pentru filozofia iudaismului? Interesul domnului Ion Prelipcean pentru istoria poporului evreu și pentru filozofia iudaismului a apărut din credința sa. Domnul Ion Prelipcean. Este un creștin profund religios care consideră uh, că iudaismul este de fapt mama creștinismului și bineînțeles l-a tras din acest punct de vedere iudaismul. Aici, uh, dacă este vorba, aș putea să menționez printre altele și o poezie, un poem scris de domnul Ion Prelipcian, Uh, poemul este intitulat Baladă pentru Ierusalim a fost scris chiar la uh, Tel Aviv de el în uh, luna mai 1992 în care vorbește printre altele despre Țara Sfântă începe uh, de la început uh, spunând și-a mers și-a mers până am ajuns la hotarele Edenului în care de la facerea lumii era raiul pe pământ. Se cunoaște în acest poem o influență profundă a Bibliei ebraice, a cărții breșit, geneza, precum și a cărții uh, coelet, Eclesiastul. Uh, în consecință, se înțelege orientarea lui din acest punct de vedere. Cum și-a procurat materialul documentar necesar pentru uh, scrierile sale despre uh, istoria poporului evreu, despre Israel, despre filozofia iudaică? După câte știu, din biblioteci, parțial în România și, în mare parte, în Israel. De asemenea, după câte știu, el a învățat un timp și la o ieșivă în orașul Chișinău. Cred că trebuie să îi acordăm uh, mult interes și ap o apreciere pozitivă deoarece acest om a muncit atât pentru străgerea materialului cât și pentru redactarea și publicarea acestor cărți, precum și trebuie să apreciem orientarea lui pozitivă față de iudaism, poporul evreu și statul Israel. Apropo, deoarece recent a fost ziua dumisare de naștere, vreau să îi transmit la mulți ani, până la 120 de ani, cu drept de prelungire și mult succes în continuare.